На щастя, вранці до Айльота повертається його добрий гумор. У мене визрів план, шепочив він мені за сніданком. Такий пітлий, що й ворог Бедмана позаздрив Що ж ти вигадав? Питаю так само пошепки, поливаючи оладки кленовим сиропом. План називається «Десять способів зруйнувати різдво моїх лихих батьків». Каже він, а в очах світиться вогник помсти. Коли дістанусь до останнього пункту, вони пошкодують, що я не лишився з вами. Я усміхаюся. Та що ти задумав? Пункт перший. Повідомити їм, що я вирішив покинути школу і приєднатися до комуни гіппі. Пункт другий. Відтепер я відзиватимусь лише на своє нове ім'я – що вода. Коли Еліоті дістається десятого пункту свого диявольського плану, повідомити їм, що мій американський бойфренд Кенк належить до байкерського клубу Янголи Пекла. Ми від сміху сповзаємо під стіл. Мама з татом обговорювали деталі вечірки, а тепер здивовано на нас витріщаються. «З чого сміятися?» – усміхаючись, питає тато. «Я не впевнена, чи хочу знати», – додає мама. «Повір мені, ти точно не хочеш», – кажу я, шкірячись до Еліота. Після сніданку ми лишаємо наші речі біля адміністратора і відвозимо Еліота в аеропорт. Коли таксі під'їжджає до терміналу, питаю в Еліота, чи йому не страшно летіти самому. Все ж я хвилююся за нього. І він запевняє, що все гаразд. Я навіть трохи радий, це додасть моєму образу загадковості. Вже уявляю, як решта пасажирів намагаються вгадати, хто цей юнак, що мандрує на самоті, яка його життєва історія. Я сміюся і хитаю головою. Та чому ти так втягнувся? На Еліот його улюблений, темно-сірий, смугастий, вінтажний костюм, лаковані черевики, кишеньковий годинник на ланцюжку і бейсболка. І на диво йому все пасує. Еліот обіймає мене. Я сумуватиму за тобою, Пен. Я також. Насолоджуйся курортним романом. Як скажеш? Ні, справді. Еліот відступає на крок і дивиться мені в очі. Розважся, хоч трохи. Після всього, що ти пережила останнім часом, ти це заслужила. Я ледь стримую сльози. Дякую. І приготуйся, що я вимагатиму детального звіту, коли ти повернешся додому. Гаразд, киваю я і сміюся. А потім оголошують посадку. І я дивлюся, як віддаляється Еліот, і мені сумно, що він летить. Але водночас радісно, бо на мене чекають дива. «Все гаразд?» – питає тато, обіймаючи мене. І я киваю. Я щойно отримала повідомлення від цієї ділі, каже мама. Вона просить переказати, що вже спекла брауні і чекає на нас. Я відчуваю, як вібрує мій телефон, і серце аж вестрибує з грудей у перечутті СМС від Ноа. Доброго ранку, скажи, ти гарно прикрашаєш ялинки? Ноа. Усміхаючись, набираю відповідь. Супер-класно! Я чемпіон з розвішування куляк у своєму місті. Три роки поспіль. Всього на всього три? Малувато. «Та гадаю, нас влаштує. Поквапся, ключова мить. Нам із Беллою потрібна твоя допомога». Спочатку я з подивом витріщаюся на це ім'я – Белла. Та потім згадую – Уно її сестра. Дорогою до аеропорту я, як могла, розважала Еріота і зовсім не панікувала. Але повернення до готелю виявилось для мене непростим випробуванням. На момент, коли ми під'їжджаємо до Вальдорфу, мені хочеться вискочити з таксі і пішки йти до Брукліна. Заходжу до готелю, щоб востаннє помилуватися цією красою. І намагаюся опанувати себе. — Ти зможеш. Ти впораєшся, — кажу сама собі. — Ти сильна океана. Та скидається на те, що ім'я моєї супергероїні без Еліота – порожній звук. Думаю про те, як він зараз сам сидить у літаку, і мені стає неймовірно гірко. А потім я згадую про вправу від Ноа. Готова, Бен? Підходить до мене тато у супроводі носильника, який везе візок із нашими валізами. Так, киваю я. Уже в таксі я намагаюся уявити, де в моєму тілі найбільше тривоги. Як завжди, вона стискає мені горло. Я заплющую очі і намагаюся надати їй форми і кольору. Бачу червоний кулак, який стискає мою шию. І цього стає ще гірше. Я хочу розплющити очі, та все ж змушую себе глибоко вдихнути. І лишити кулак на місці. Нічого не відбувається. Горло все ще стискає. Мені не стає краще. Але і гірше також не стає. Я ще раз глибоко вдихаю. Усе нормально. Кажу я до червоного кулака. Я не заперечую проти твоєї присутності. Ще один глибокий вдих. Чую, що батьки перемовляються з водієм, але я настільки зосереджена, що не чую про що саме. Я знову намагаюся уявити той кулак. Цього разу він швидше рожевий, ніж червоний. І трохи менший. «Осе, гаразд», – знову кажу подумки. Тіло потихеньку розслабляється. Тепер у горлі в мене невеличкий вузлик, а не гігантський кулак. І я ще раз вдихаю. Тепер мені набагато легше. Все гаразд, повторюю я подумки. Я все ще уявляю вузлик у горлі. Та поступово він блідне, блякне, потім стає білосніжним і нарешті зовсім щезає. Пенні, поглянь на міст, легенько штурхає мене мама. Я розплющую очі і бачу, що ми вже на Бруклінському мосту. Під'їжджаємо до першої арки. Моя паніка щесла, як хмарка, що зустрілася з сонцем. Щойно ми дістаємося Брукліна, таксі завертає в обсаджену деревами бічну вуличку з чотириповерховими цегляними будинками. Проїхавши півкварталу, ми зупиняємося біля будинку з яскраво-червоними дверима, до яких ведуть круті сходи. На дверях висить різдвяний вінок із гостролиста і омели. На сходах стоїть невеличкий кам'яний Санта і усміхається до нас. «О, як мило!» – озвучує мої думки мама. Та коли я виходжу з таксі, мене огортає страх. А якщо нас ізно не залишить у двох? Може, зустрічати разом Різдво було невдалою ідеєю? Я, певно, й далі мучила себе цими роздумами, та двері відчиняються навстіж, і з них вилітає миле дівчатко. Темно-каштанове кучеряве волосся обрамляє її личко ідеальними локонами. На нас дивляться сором'язливі карі-оченята. Ви святкуватимете з нами, Різдво? Запитує вона з наймилішим у світі нью-йоркським акцентом. Саме так, відповідає тато. На поріг виходить Сайділі у припорошеному борошном квітчастому фартуху поверх плаття. Привіт, гукає вона. Заходьте, заходьте. За нею виходить Ноа, і наші погляди зустрічаються. Привіт, тихо каже він. Привіт, і відповідаю і хапаюся за валізу, щоб приховати збентеження. Дозволь допомогти, каже Ноа, спускаючись сходами. Коли підходить до тата, зупиняється. Привіт, і я, Ноа, простягає татові руку. Приємно з тобою познайомитися, Ноа. Тато тисне Ноа руку. Я роб. Я полегшено видихаю. Поки що все чудово. «Ти пані, питає у мене Белла, коли я піднімаюся сходами за НО. «Так, це я, а ти, напевне, Белла». Вона киває і засоромлено всміхається, а потім повертається до НО. «Ти казав правду, но Шш. шикає той. «Правду про що?» – запитую я. «Вона справді як русалка», – продовжує Белла. «Що ж ти так? Ти ж казала, що вмієш тримати секрети!» – каже Ноа, підморгуючи мені. Дім Ноа як затишний дім із добрих американських стрічок. Коридор розміром із вітальню. У кутку біля широких сходів стоїть величезний старовинний годинник. Ноа і Сейділі ведуть нас через аркоподібні двері до велетенської, але затишної кухні. Я вдихаю розкішний шоколадний аромат брауні. Ви спатимете в гостьовій кімнаті, каже Сейділі батькам. А ти, Пенні, можеш пожити в Белли. А ти маєш спати на верхньому поверсі ліжка, серйозно мовить Белла. Я не люблю орішній поверх, бо боюся, що можу впасти. Я з радістю спатиму на горі, сміхаюся Беллі. Вона бере мене за руку. Хочись подивитись на кімнату? Так, звісно, піднімаю погляд на но, і він мені усміхається. Ідіть тільки ненадовго. Нам ще треба прикрасити ялинку. Ура! Писить Белла і тягне мене за руку. Хотім. Ну ж, па. Белена кімната розташована на другому поверсі. Вона веде мене до дверей із саморобною табличкою. Інопланетянам вхід заборонено. Свиням також. «Це нос майстрував для мене», – пояснює Бела. «Я не люблю інопланетян і свиней, а цей знак зупинить їх». «Чудова ідея», – погоджуюся я, ледь стримуючи усмішку на спальня, напевне, найгарніша дитяча кімната, яку я будь-коли бачила. Ціла стіна розписана відомими казковими персонажами, починаючи від білосніжки з її сімими гномами і закінчуючи слоном Дамбо і червоною шапочкою. — Ти тату намалював, коли я народилась, — каже Белла, помітивши, що саме я роздивляюся. Але зараз він на небесах. Мені так шкода, присідаю біля неї. Мама також із ним, додає спокійно Бела. Я думаю, що вона стала ангелом. Я впевнена в цьому, погоджуюся я. Це моє ліжко. Бела розвертається і вказує на двоповерхове ліжко біля протилежної стіни. Чудове ліжко! «Щиро кажу я, мені дуже подобається!» «Мені дуже подобається!» «Мені також!» – відгукується бела. «Іноді ограюся, ніби це намет. Мені подобається твій голос. Дякую!» «Ти говориш, як принцеса Кейт, а я обожнюю принцесу Кейт!» І я ставлю свою валізу в куток і розчіпаю її, щоб дістати светер. «Це твоя лялька?» Питає Бела, помітивши серед мого одягу порцелянову ляльку. «Так». «Гарна-гарна!» Белла біжить до ліжка, пірнає під балдахін, а потім з'являється зі шматяною лялькою. «Дярозі!» – показує вона мені ляльку. «Вони можуть бути друзями?» «Звісно, так!» І я натягаю светер. «Привіт, я Розі!» – каже Белла тоненьким голосочком. «Як звати твою ляльку?» – питає, повертаючись до мене. «О, а у неї немає імені!» «У неї немає імені?» Бела дивиться на мене великими очима, ніби я скоїла найгірший злочин у ляльковому світі. «Може, ти вигадаєш для неї ім'я?» – пропоную я, щоб виправити ситуацію. Хм, «Добре». Бела морщить лоба, а потім бере мою ляльку і мовить урочистим голосом. «Я принцеса осінь!» А потім шепоче до мене. «Ну, а називай тебе осінню, тільки я не мала тобі цього казати». «Ти кохаєш, ну?» Схиляє вона голівку на бік. «О, знаєш, ми нещодавно познайомилися, тому... Я думаю, но ну, кохає тебе, перериває мене Бела. Уночі він писав пісню про тебе, а раніше ніколи не писав пісень про дівчат. Бабуся сказала, що він засліплений коханням. Засліплений коханням означає, що людина не бачить нікого, крім коханої, так мені сказала бабуся. Цього разу я не можу стримати сміху. І що більше я сміюся, то важче спинитися. Мене переповнює щастя. Нуа вигадав для мене ім'я він пише пісню про мене, а сейділі називає його засліпленим коханням. Бела також починає хіхотіти, і від сміху її кучері аж підстрибують. Що тут відбувається? Ми вдвох аж підстрибуємо від голосу нога, але продовжуємо реготати. Не кажи йому, шепоче Белла поміж хіхотіння. Не буду, шепочу їй у відповідь. Дівчата, ви збираєтесь допомагати мені прикрашати ялинку чи як? Так, так, так, кричить Белла і обігає з кімнати. Здається, ви знайшли спільну мову, лукаво підморгує мені нога. Я киваю і підходжу до нього. Я такий радий, що ти тут, каже він. Я також. Мені здається, що він хоче поцілувати мене. Та коридором біжить Белла і хапає нас за руки. Хадім, тєрепахи! Ну, а всміхається мені і знизує плечима, ніби вибачаючись. А я відчуваю, як стискається серце від того, що називають... Коханням. Ялинка така висока, аж сяє стель, і така широка, що затуляє вікно. Густа хвоя блищить і наповнює кімнату святковими пахущами. Мама з татом вирушили на перетріздвяні закупи, а ми знову і Белою беремося прикрашати ялинку. У старій пошарпаній валізі повно дивовижних скляних кульок та інших прикрас неймовірної краси. І майже кожна прикраса має свою неповторну історію. Ми розвішуємо іграшки на ялинку, а сей ділій сидить поруч у кріслі гойдалці і переповідає їхні історії. Цього санту мама подарувала, коли мені виповнилось 16. А, ото й сніговик, він належав вашому дідусеві. Він називав його Стенлі. Оленя мені подарували на церковному зібранні в Чарльстоні. Нарешті всі прикраси розвішані. Не забудьте ось це. Сейділі простягає Беллі коробку. Гіздяні льодяники, гукає Белла. У коробці ціла купа смугастих зеленобілих і червонобілих льодяників тростин. Яскраві, блискучі, вони пахнуть м'ятою. Ми обережно розвішуємо їх на ялинці. Смакота, каже Белла, облизуючи льодяник. Агов, міспі, сміється Нога. Я не могла втриматися, пояснює Белла. Він, він сам впав в мені до рота, ми дружно сміємося, а Ноа пропонує мені Лодяника. Насмак такий самий, як і брайтонські людяники. «Тепер час ангела?» – питає Бела. «Саме так, Люба». Новий виймає з валізи пакунок у червоному папері. Дуже обережно розгортає його і дістає прекрасного ангела в довгій сукні з білого шовку. В ангела біляє кучері і золоті тонесенькі крила. Но стає на стілеці і обережно вмущує ангела на самісінькому вершечку ялинки Белла від захвату плескає в долоні Бабуся, можна я вімкну вогники, будь ласка? Звісно, можна, Люба Ми чекаємо, поки Белла продирається за ялинку Весело різ два! Гукає вона і ялинка оживає Мерехтить Блий має з золотими вогниками така краса, що навіть слова мене описати. Веселого різдва, шепоче мені на вухоно, обіймаючи мене за талію. І я пригортаюся до нього, тішачись думкою, що це буде найкраще різдво у моєму житті. Аж по обіді я розумію, що не маю ні для кого жоднісінького подарунка. Ну, немає наміру вибиратися на закупи, тож у тур місцевими крамничками ми вирушаємо разом із Сейділі. Я купую свічку з гарбузовим ароматом і шипучі бомбочки для ванни мамі, книжку з рецептами американських страв Татові, книжку про принцес Беллі, набір різблених дерев'яних лопаточок Сейді Лі, коли вона не бачить. Подарунок для Ноа вирішую шукати в музичній крамничці Та щойно зайшовши розумію, що не уявляю, яку він любить музику І що справді, я дуже мало знаю про нього І на якусь мить у мене починається паніка Чому я така впевнена у почуттях до людини, з якою недавно познайомилась Це не має сенсу І я безпорадно дивлюся на сей ділі «Яку музику любить, но...» «Цей хлопець просто любить музику. Всю!» – сміється вона. «Я не жартую. Ін із гудка потяга може видобути мелодію. Та якщо хочеш вразити його, пошукай щось старе на вінілових платівках. І він страшенно любить платівки. Я йду в б крамнички до полиць із вініловими платівками». Вдихаю запах і всміхаюся. Це майже так само, як вдихати запах книжок. Майже, але не зовсім. Урешті обираю платівку виконавця під іменем Бік Біл Брунзі. Просто тому, що мені подобається ім'я. Несу платівку на касу. Чудовий вибір, мем, каже продавець, широко всміхаючись. Дякую. І відповідаю і неймовірно пишаюся, бо я навідалася до вінтажної музичної крамнички в Брукліні і зробила чудовий вибір, хай і випадково. Продавець усміхається ще ширше. Який милий акцент, звідки ви? З Англії. Не може бути. І він хапає мене за руку і енергійно її тисне. Який дивовижний у мене сьогодні день. І я розглядаю його Сивуваті дреди, срібний ланцюжок із колоном-черепом. Дуже цікавий персонаж. А ви не... Можна я... Можна я вас сфотографую? Продавець усміхається у відповідь. Звісно, мадам. У якій позі? І він розправляє плечі. От коли ви дивилися на платівку, було просто чудово, кажу я. Чоловік відтворює попередню сцену, і я фотографую. Дякую. Без проблем. І він простягає мені свою візитку. Коли повернетесь до Анелі, можете розповідати всім, що познайомилися зі струнким Деніалсом. Обов'язково, обіцяю я, випромінюючи впевненість. Я більше не дурна школярка, яка постійно втрапляє в халепу. І я... Людина, яка робить чудовий вибір у бруклінській крамничці і фотографує таких незвичайних людей, як Стрункей Деніелс. Ніщо не може зруйнувати моє щастя, навіть виставковий стенд, який я ледь не знесла, ступивши крок назад». Коли ми із Сейділі повертаємося додому, мама з Беллою грають у вітальні в принцес. А тату знову на кухні готують овочі до завтрашньої святкової вечері. Ми заходимо на кухню, а вони регочуть. Добрий знак, дуже добрий. Думаю, сьогодні на вечерю я приготую щось легеньке, каже Сейділі, вдягаючи фартуха. Щоб не переїдати перед завтрашнім святом. Гарний план, погоджується тату. Скажіть, якщо потрібна моя допомога. Я б не відмовилася, каже Сейділі. Я маю на думці салат, цезар. Так це ж одна з моїх коронних страв, гордо заявляє тату. Саме так, підтверджую я, вже хочу скуштувати. О, ні. Повертається до мене Сейділі. Боюся, ти не їстимеш із нами. Ні-ні, не їстимеш, повторює Ноа. Що? Я переводжу погляд із Сейділі на тата, потім на Ноа. Вони всі всміхаються якомусь тільки їм, відомому жарту. Чому це я не їстиму з вами? Ми не хочемо зіпсувати тобі апетит перед святом, каже Ноа. Тому подумали, що добре було б тобі поголодувати наступні двадцять чотири години, додає тато. Що? Ну, а Регоча аж заходиться. Не хвилюйся аж так, ти не вечерятимеш, бо у нас намічається пікнік. Раунд другий. Усе готове? Питає в нього сей ділі. Ну, киває і бере мене за руку. Тож, якщо ви згодні піти зі мною, мадам, я проведу вас до пікнікової ковдри. О, Боже мій, які ви всі недобрі, сміюся я. Я йду заново по коридору, а потім сходами вниз на підвальний поверх. Обстановка тут, як у нашій вітальні вдома, розслабляє і заспокоює. Два м'які дивани, закидані подушками, на стіні висить величезний плаский телевізор, дві лавові лампи булькають на столиках і наповнюють кімнату оранжевим мерехтінням. Насправді, звісно, ця кімната більша за нашу вітальню, бо розкинулася на всю довжину будинку. У дальньому її кінці ледь можна розгледіти більярдний стіл. Скартатий плед, розкладений перед одним із диванів і заставлений тарілками з найсмачнішою їжею. — Це просто фантастика, — повертаюся до Ноа. — Я вирішив викластися на всі сто, щоб перевершити учорашній пікнік, — каже він, усміхаючись. — Ми сідаємо на різних кінцях пледа. — Твій друг, добре, долетів, — запитує Ноа. Я раптом розумію, що не перевіряла повідомлення, відколи ми приїхали до сей ділі. Еліот уже мав би приземлитися. Я згадую, що телефон лежить у сумці на горі, але стримуюся, щоб одразу не побігти по нього. Не хочу знову руйнувати наш пікнік. Тим паче, ну, так старався. Гадаю, що так. Добре. Ну, а зіркає на телевізор, а потім знову на мене. Я тут подумав... — Що? — У нас із батьками була своя традиція на святвечір. Я б хотів її відновити. — З тобою. — Звісно. А яка традиція? — Ми разом дивилися це прекрасне життя. — Це ж одна з моїх улюблених кінострічок. — З радістю. Но вмикає кіно. Ми умощуємося на підлозі біля пікнікового пледа і спираємося на диван. Я завжди любила чорнобіле кіно. Воно, як і чорнобілі фотографії, видається мені більш атмосферним і драматичним. Но підсувається ближче, аж поки торкається плечем мого плеча. Не думаю, що хтось зараз щасливіший за мене. Так ми сидимо аж до кінця фільму, коли Джеймс Стюарт на мосту кричить своєму ангелу-охоронцю, що він не хоче помирати, хоче жити і бачити свою дружину і дітей. Раптом я відчуваю, що Нуа відсахнувся від мене. І при мерихційній екрана бачу вологий слід на його щоці. Нуа, все гаразд? І він швидко витирає рукою обличчя. Так, напевно, щось вуково потрапило. І я застигаю нерухомо, не знаючи, що зробити чи сказати. І тут нарешті усвідомлюю, що означає цей фільм для Ноа. І я підповзаю до нього, щоб бачити обличчя. Це тому... Ти думаєш про батьків? Ноа спочатку ніяк не реагує, а потім киває і опускає очі. Який чудернацький спосіб вразити дівчину. Розплакатися раніше за неї борчить нога. І я все ще не знаю, що робити. Потім він зиркає на мене і ледь всміхається. Та щойно наші погляди зустрічаються, ніякого відводить очі. Я хочу обійняти його, але не впевнена, що саме цього він зараз потребує. Все гаразд, правда», – кажу і ніжно кладу йому руки на плечі. Я думав, все буде нормально, каже Нуа, опустивши голову. Думав, що добре було б переглянути його ще раз. Це ти вперше переглядав його після. І він киває. І я хочу якось заспокоїти його, але не можу знайти потрібних слів. І він пережив таку величезну втрату, що всі слова світу не в силах щось змінити. «Це була справді дурна ідея», – зітхає Ноа. «Ні, я думаю, це була чудова ідея». «Справді? Чому?» «Тому, що так ти згадав своїх батьків. Вони завжди з тобою». А тим часом на екрані Джеймс Стюарт мчить снігами і кожному зустрічному гукає – Веселого різдва. На цій сцені мама завжди плакала, як дитина, каже Ноа. А тато цілував її. Без зайвих розумів я нахиляюся до Ноа і починаю цілувати його солоне обличчя. Все гаразд, шепочу і міцно обіймаю його. Все гаразд.